Журналісти та ведучі програм підготували для вас багато цікавої і корисної інформації. Тож, залишайтеся на хвилі українського радіо. І гарно проведіть час разом з нами. Починаємо з передачі «Загадки мови». Мовознавець Леся Мовчун розповість про те, які бувають словники. З програми «Після уроків» дізнаємося, хто такі святий Миколай, Дід Мороз і Санта Клаус. У передачі «Старшокласник» поговоримо про патріотизм і патріотів. Наталю, а що для тебе словники? Для мене словники – це помічники і порадники. Завжди, коли треба перевірити якесь слово, я користуюся словником. Це добре, але не завжди словник може бути на похваті. І тому зараз більше надають перевагу інтернету. Бо це швидко, зручно, та не завжди знаєш, який словник потрібен. Якраз у передачі «Загадки мови» співрозмовник-мовознавця Лесі Мовчун, доктор філологічних наук Рися Демська розповість про різновиди словників. Добрий день, дорогі друзі! А моя співрозмовниця сьогодні доктор філолологічних наук, професор Києво-Могілянської академії Оріся Мар'янівна Демська. Доброго ранку, дорогі друзі! Орися Мар'янівно, говорити ми сьогодні про книгу з великої літери, я сподіваюся, вона є в кожному домі, про словник. Але спочатку визначимо, що таке словник, адже ми слово вживаємо в різних значеннях. У когось багатий чи бідний словник. Словник як книга. Отже, що таке словник? Слово «словник» ми можемо вживати з різними значеннями. І словник, як хтось знає багато слів і красиво ними послуговується, або хтось знає мало слів і ними послуговується, інколи, можливо, навіть навіть не дуже красиво. І ось для того, щоб не просто знати багато слів, але й знати, як ними послуговуватися і вживати її в повсякденному житті, існують такі книги з великої букви, повністю з вами погоджуються, як словники. Що ж таке словник? Це певне довідкове зібрання слів. Первісно, це були слова. Потім ми отримали словники і інших рівнів мови, фразеологізмів, морфем, синтаксем і так далі. Але, власне, це довідкове зібрання, переважно слів чи первинно слів, з певним поясненням. Може бути пояснення тлумачення, може бути переклад на іншу мову, може бути синонімічний ряд, можуть бути омоніми. Тобто, які аспекти слово має, як в системі мови, так і в живому мовленні, всі ці аспекти можуть бути предметом аналізу аналізу і опису у словнику. Наука, яка досліджує от всі ті прийоми опрацювання слова у словнику, називається лексикографія, а загально, теоретично, все це можна назвати лексикографічним описом мови чи словниковим описом мови, чи таким описом, який подає нам якнайкраще розуміння різних одиниць мови, але найсамперед слова, вміння ним правильно користуватися за будь-яких умов, чи то в приватній розмові, чи то викладаючи лекцію, чи то розмовляючи з незнайомими людьми на вулиці, показуючи їм, куди піти. Ми дуже слушно зауважили, що словник передбачає якийсь аспект опису мови. Для більшості словник – це просто зібрання слів. Ми бачимо, що словник може описувати як самі реалії, тоді це енциклопедія, так і слово, або одиниці менші за слово, чи більші за слово в різних аспектах. Можливо, зупинимось саме на цьому питанні. Які ж є типи словників? Абсолютно, абсолютно правильно, що ми поділяємо всі словники на дві великі групи. Коли ми описуємо предмети, то це енциклопедія. Коли ж ми описуємо слова, які називають ті чи ті реалії позамовної дійсності, тоді це в нас є філологічний словник. Але термінологи ще кажуть про термінологічні словники. Інколи термінологічні словники, чи словники, які описують терміни тієї чи тієї галузі знань науки, зараховують до філологічних словників. Але абсолютно слушна думка провідних термінологів українських, і не тільки українських, що термінологічний словник, це і. Інший тип, ніж абсолютно філологічний словник, і він стоїть між енциклопедичним і філологічним словником, прописуючи не так самі слова, як терміни і поняття, які вони називають. Тобто це такий трошки комплексніший аналіз слова. І врешті ми повертаємося до словника філологічного, про який ви казали, і саме от філологічний словник зорієнтований на те, щоб описувати слова і інші мовні одиниці, такі як фразеологізми, речення, наголос, морфеми. Зрештою, найважливішим словником будь-якої національної мови є тлумачний словник. Такі словники ще називають академічними словниками. Це великі словники, переважно охоплюють понад 100, 150 і 200 тисяч слів. І, власне, існування такого словника є свідченням високої лексикографічної культури народу. В українській мовознавчій традиції, в українській лексикографічній традиції маємо такий словник, і це словник, який і вийшов друком в 1970-1980 році словник української мови в одинадцяти томах. Що ми можемо дізнатися про слово в цьому тлумачному От словнику? В цьому тлумачному словнику можемо дізнатися, до якої частини мови це слово належить. Чи це іменник, чи це дієслово, чи це прикметник, чи інші частини мови. Потім ми можемо з'ясувати, який тип відмінювання цього слова. І, власне, інформація про частину мови і який тип відмінювання, якщо це відмінювання Інювання слова це називається граматична інформація. Далі в такому словнику ми довідаємося обов'язково про значення кожного конкретного слова. Якщо це слово однозначне, то таке значення, таке тлумачення буде одне. Якщо слово багатозначне, то таких значень буде стільки, скільки значень вчені з'ясували. Для того, щоб з'ясувати значення, або скільки значень має те чи те слово, лексикографи аналізують тексти, в яких кожне конкретне слово з'являється в певний момент його функціонування. І, власне, аналізуючи тексти, виводиться значення слів, які, зрештою, подають у тлумачному словнику. І в цьому тлумачному словнику ми можемо мати пояснення, чи тлумачення, чи з'ясування значень, яке може бути або одним, або багато значень таких може бути. Цінністю словника. так що він обов'язково має приклади вживання цього слова. Найцікавіше, що може буде для мене, принаймні в словнику, це ілюстративний матеріал, тому що там показане усе багатство не лише мови як такої, але й авторів, звідки взято приклади. І якщо собі уявити, що словник української мови в одинадцяти томах охоплює лексику від Котляревського починаючи і до наших днів, тобто до 1970-х років, то ми маємо там приклади і Котляревського, Кого Лесі Українки, і обов'язково Шевченка, і Франка, і Кутюбинського, Рильського, справді видатних майстрів слова, і це дуже важливий аспект для добору прикладового матеріалу чи ілюстрацій. Не беруться приклади з низького шару лексики, а це завжди повинні бути зразки національного письменства, і це власне надзвичайно важливо для загальномовного, великого, академічного, тлумачного словника. Так є в українській традиції, так є в французькій традиції, так і в німецькій, так у всіх європейських традиціях, коли йдеться про академічні словники чи ті словники, які становлять перлину словникарського мистецтва, перлину словникарської культури тієї чи тієї нації. І крім того, у таких словниках обов'язково будуть фразеологізми, стійкі словосполучення, які крім того, що називають той чи той предмет чи реалію позамовної дійсності, вони ще його і оцінюють, дають йому конотативне емоційне забарвлення. І якщо те чи те слово входить до фразеологічного звороту, то також на це слово в словниковій статті ми обов'язково знайдемо фразеологізм і його пояснення, а також його вживання умовлені у літературних творах, у різних текстах. І ще, крім того всього, що вже було сказано, ми маємо там ще і термінологічні сполуки. І якщо ви відкриєте словник, то ви побачите, що перед фразеологізмом ми завжди матиємо ромбик, а перед термінологічною сполукою буде трикутник. Власне, якщо вам треба знайти фразеологізм, уявімо собі, у вас завдання на урок з лексики знайти фразеологізми у словнику української мови, то вам для цього треба просто знайти ромбик перед словосполученням, і ви знатимете, що це фразеологізм. А якщо вам треба дібрати термінологічну сполуку, то вам треба знайти трикутник, і це буде термінологічна сполука. Це така підказка для виконання завдань з лексики на уроках української мови. Друзі, нагадую, ви передачу «Загадки мови» і моя співрозмовниця, доктор філологічних наук Орися Мар'янівна Демська. І ще дуже часто користувачі звертаються до іншого типу словника, до перекладного. І, власне, якщо словник академічний, одномовний, тлумачний словник є свідченням рівня національної лексикографічної культури, взагалі культури народу, то перекладні словники є свідченням спілкування однієї нації з іншими націями. Зокрема, європейська лексикографічна традиція що в позаминулому столітті дуже і дуже інтенсивно розвивалася, перекладні словники, тому що в Європі живе багато різних народів. Передумови вимагали, щоби народи між собою спілкувалися, повинні були розуміти свої мови навзаєм: німець, французьку, француз, німецьку, італієць, португальську, португалець, іспанську, іспанець, португальську чи іспанець італійську. Так само як ми мали розуміти, чи і сьогодні треба розуміти польську, а полякам, українську, нам чеську, чехам, українську для того з'являється перекладний словник. Українська лексикографія перекладна надзвичайно багато. Сама наша лексикографія в значній мірі починається з перекладного словника. Один з перших наших словничків уже нової, сучасної української мови, який був додатком до Енеїди Котляревського, словар малоросійських слів, що є в Енеїді. Він був словником диференційного типу. Там українські слова, які були незрозумілі російському читачеві, були перекладені російською мовою. Так само словник Білецького Носенка, у нас є диференційного типу, реєстр є український, чи список слів, які тлумачаться, чи які перекладаються, і перекладається він на російську мову, оскільки виходить він в Російській імперії, тоді коли українці були частиною цього простору. Натомість інша частина України входила до складу Австрогорської імперії, де німецька мова була офіційною мовою, і на кінець XIX століття за редакцією Желехівського і Недільського з'являється малорусько-німецький словар, тобто Слова української мови перекладені словами німецької мови. В 20 столітті українська мова розвивається доволі поступально. Вона починає побутувати, а потім укріплюється практично у всіх сферах національного буття людей, і відповідно це вимагатиме інших перекладних словників на інші мови. І в нас, крім великого числа українсько-російських і російсько-українських словників, з'являється українсько-польський, польсько-український словник, українсько чеський словник. Ник, не кажучи вже про справді добрі українсько-англійські, англо-українські, німецько-українські, українсько-німецькі словники. Крім того, треба сказати, що розвиток перекладної лексикографії вийшов в значній мірі за межі виняткового слова, і у нас є приклади непоодинокі, скажімо, перекладних фразеологічних словників. Один з таких відомих німецько-український, українсько-німецький фразеологічний словник так само російсько-український, українсько-російський словник ідіом. Ще є цікавий тип перекладний словник. Синонімів, тобто синонімічний ряд російської мови, і йому відповідає синонімічний ряд української мови. Тобто ми можемо так. собі зіставити слово російське і дібрати до нього відповідник, який найбільше нам подобається чи потрібен для того чи того тексту українською мовою. Зараз спостерігається така от тенденція, я б її назвала для ледачих дітей, учнів, студентів. Просто забивають тексти в онлайн-перекладачі, мало звертаються до звичайних паперових словників, тому що це треба знати. Алфавіт, витратити час, знайти це слово, поміркувати. Але такі переклади, звичайно, вони недосконалі. І краще, коли є час, то звернутися все-таки до словника, як абсолютно, ви вважаєте? Абсолютно, абсолютно. Тут треба дуже добре розуміти, що мистецтво перекладу – це велике мистецтво. Ми знаємо українських добрих перекладачів, скажімо, Кочура, Масляка, Сучасний, Прохайський. Зрештою, якщо ми повернемося до Перекладу, то переклад з чеської мови бравого вояка Швейка на українську мову, яку зробив масляк, вважається одним з найкращих перекладів. Вся ідея цього перекладу полягає в тім, що бравий вояк Швейк Ярослав Гашик написав праською говіркою, а перекладач масляк переклав її львівською говіркою. Тому відтворив весь колорит міського койне. І це одна історія. І зрозуміло, що якщо ми хочемо справді зробити яскравий переклад, якісний переклад, то нам доведеться зазирати далеко не до одного словника, а до багатьох різних словників, а також і до різних текстів, щоб подивитися, як те чи те слово вживається у своєму контексті. Але якщо у нас, скажімо, на завтра 8 уроків, і ці уроки треба швидко зробити, бо інакше ми не ляжемо взагалі спати, то, зрозуміло, для того слугує електронний словник. Але також треба розуміти, що не будь-який електронний ресурс є добрим словником. Уже на сьогодні ми маємо цілу індустрію електронних словників. Передують тут американці і британці, тобто англосаксонські словники чи англійські словники електронні є одними з найкращих словників. Не відстають від них французи і німці, тобто справді потужні держави можуть собі дозволити комп'ютерну чи електронну лексикографію надзвичайно високого рівня, справді якісно. Також росіяни мають непогані словники. Ми, українці, маємо гарні словникові ресурси. Зокрема, видавництво Кіз пропонує надзвичайно хороший і потужний словниковий ресурс. Перекладні словники R2U з російської на українську. І там ми маємо словник Єфремова-Кримського. Російсько-український словник, один з найкращих словників 20 30 років. Якщо словар української мови за редакцією Бориса Грінченка 907-909 року це була данина у у українській лексикографічній традиції і українській мові, починаючи від Котляревського, закінчуючи початком 20 століття, то вже словник Єфремова Кримського, російсько-український – це словник інтелектуальний. Там з'являється багато абстрактних лексики наукової, так звана міська лексика. Тобто це один з найкращих словників 20-30 років. Можна сказати, що це один з найкращих словників взагалі 20 століття. І він на цьому ресурсі словниковому. Крім Єфремова Кримського є і Гринченко, є інші українські слов словники, російсько-українські словники початку ХХ століття. А ми знаємо з вами, що це особливий період в нашій культурі, це доба українізації, тоді, коли, власне, почалося відродження української культури, української мови після здобуття Україною незалежності на короткий час, але це УНР. Але, на жаль, після 30-х років Голодомору ми втратили усе це надбання на довгий час. І лише уже після 91-го року, коли відбулося повернення України до своєї і самостійності. Усі ті скарби українізаційні словники 20-30-х років опинилися власне на сайті видавництва КІС. І якщо користуватися такими словниками, а там дуже хороший інтерфейс, то це справді якісний продукт, і ним треба користуватися. Натомість, якщо просто якесь незрозуміле, без покликань, невідомо звідки, невідомо куди, то це справді не варто цього робити, бо це профанація, і це неповага і до себе, і до слова, і своєї мови, і своїх обов'язків, як людина, яка вчиться і намагається здобути освіту в сьогоднішньому часі. І якщо говорити про сьогодення, то пораджу нашим слухачам звернутися до найостанніших словників. Російсько-український словник у чотирьох томах і нещодавно вийшов останній том у відділі лексикології і лексикографії Інституту української мови. І також однотомний академічний тлумачний словник, зручний для користування тому, що все зібрано в одному томі, все найпотрібніше. І взагалі можу сказати, що цей останній 2012 року видання академічний, Академічний словник української мови є справді надзвичайно якісним лексикографічним продуктом Академії наук, зокрема Інституту української мови. Крім того, що він справді один з найповніших видань, він ще і враховує ті інновації, які відбулися в українській мові за останніх 20 років. Тобто зміна в лексичному складі. Так, він фіксує ті нові слова, які з'явилися в українській мові від 1980 по сьогодні, по 2011 -м. Рік, тому що робота над словником – це надзвичайно кропітка робота. Колись її порівнювали з роботою галерників. Це справді важка, кропітка, детальна робота. Вимагає надзвичайної уваги, надзвичайного мовного чуття. Тому лексикографи – це справді сподвижники своєї праці. І всі ті, хто коли-небудь зробив у своєму житті словник чи написав щось про словник – це справді поваги гідні люди, поваги гідні науковці. Якщо і є щось складніше, то годі собі уявити. Друзі, ви слухали передачу «Загадки мови». моєю співрозмовницею була доктор філологічних наук, професор Києво-Могилянської академії Орися Мар'янівна Демська. А ви свої роздуми, спостереження і запитання можете надіслати на адресу передачі «Загадки мови», Українське радіо, Хрещатик, 26, Київ, 01001. До нових зустрічей! Найкращі слова рідною мовою про найрідніше – родину, школу, дім – у передачах «Радіо Родина». Нагадуємо, з вами «Радіо Родина» і ведучі Наталя Ступакова і Юля Карпінська. Юлю, а тобі в дитинстві Святий Миколай приносив подарунки? Так, приносив цукерки, мандарини, іграшки. Я завжди з нетерпінням чекала на подарунки. Напевно, немає такої дитини, яка б не хотіла отримати подарунки і від Святого Миколая, і від Діда Мороза, а дехто чекає від Санти. Що поєднує цих персонажів, дізнаємося з передачі після уроків. День Святого Миколая – це особливе свято. Хоч минула ніч і не була новорічною, і хоч сьогодні –